Ez, gara lehen aldiadea. Usu izan dira, korralak, konzertuak, ainitz. Haur aruen dako ikusgarriak. Benen bon, hori piskat aldatzeko. Ametza pilota aurten. Hoi da, honan proposatzen dugu ikainena uh, marrean igandearekin, hiriburuko eskerparetan, hiru pa, pilota partida. Eta nunbait, aukera da, usain kanpoko pilota espeziaizitateak... Uh, Ezagutzia, eh, biztan eskurskakoa dena ezagutzen dugu edo normalki. Baina nor, paleta motza eta larruzko paletako partidak, bi partida. Eta gainera munduko shakapelketara adioateko, shakatzeko. Eh, Giaran egun hortan goizetik baina partidak. Eta emeki emeki eh, hain dira egunean zehar. Eta hor doan hor lau diokola Principioz Obedenak, genia munduko chapelduni zambaiti da jaz. Paletamotzan, Pastoro, Breffel, Nikol eta Bekas. Eta Larusko paletan, Mangaman, Darden, Kasteran eta Châtelier. Eta hautatzaileak bon, pertsonak egia go, ezagutzen dituna, Christian Laksak eta Jean-Pierre Michelena. Bikoteka diukatzen da, he? Eh? Bikoteka, bai. Eta orduan hor uh, garrane ikastolako batek zagutzen zuen Jean-Pierre Michelena eta gura, nola gukere genuen zerbait egin pilotaren guruan biez, biez bat egin du. Horre bat da horrean horako diokularioen nukaitea? Bai, bai, bai, gianera badu interreza ere non bait Barzolanako munduko xabeketara dioateko partidak baitira badu giazko interreza. Horrean nun egin enda gaua? Horrean hiriburuko eskerparetan eta horrean joanen dira gero hori da basiko dutenek Barcelonako munduko xapelketara urian gertatuko dena urretan partertuko dute emet sortzi parte hartuko dute eta profesionalak barne, hori eh? Barcelona, hori Gana eh? uh, idu, uh, esker paleta hau uh, normetan dela edo xapelketako uh, araudietan xartzen dela Bai, normalki bada hori nori edo minimo bat hori eh? Onartua izateko, eta orduan hori uh, horretan e, e, da, pentsa zen dut. Zaten horretan berda etorri? Orduan arratsaldeko lauetan, etorri berda, pilota partida horien e, ikusterat. Eta errandugun bezala, eskerparetara. E, Zeran nahi du urridik eman duzue, ez da xartzerik pagatzaik? Beraz ez, ez da xartzea hor dain zen, baina izanen dakutxabat nahi duenak, nahi duen bezain bat eman dezan. Baina bai urririk da. Berriz izanen da Jatekota eta Dedateko ondotik eta Alaiturik ere izanen da Manu Martiarenak eta Leinua Dantza Taldeak anim, eh, animaturik. Leinua Dantza Taldea Hiriburuko Dantza Taldea da, bai? Ba, Ospentsua. maila unikoak. Bai, beraz kultur, euskal kulturari e, dagokienez, ba, baditugu hor pilota eta badugu ere bai dantza eta musika. Beraz nahiko hitzordu e, importantea da. Gure ustez. Eta biztana, bakatu, Manu Martiagenare, famatu dena ez, Mila Franka. Lengo Kaja, pilotaria? Hori da, han, han baita aldiz, uh, frantziako xapelduna, azteko. Esku dakusketa eh, erakusketa partida bat ere izanen da? Beraz, eh, esku uskazko zale guzien zat, eh, izanen da ikusgarri hori, baina ez bakarrik eh, oien zat, pilota zale guzien zat, izanen da i, i, itzordu eh, garrantzitsu bat, Bela unaldi guzietako ala, jendeak, gazte, ezaingazte, denentzatidekie izanen da, baita umeentzat ere ian pilotarekiko zaletasuna hartzen duten. Bela, sekainaren amarean iraganen da, hor pentsatzeko da jendea enez giten aldela, emaiten duzi, erre serba kere giten aldirela, enzinetik? Bai, baina pentsatzen dut. Bai, bada telefonen zenbaki bat, egia gana, 0602 amaika, irurugaita ameritzi 0.2 egun berian enoztaz, uh, lekoa izanen da, eskean dia baita. Untza, beraz, lau eta egoiti eta urgirik dela, gero eginen dela eta jateko eta edateko ganduzia, ega? Bai noski, eta hori eh? e, guzia ametza ikastolaren alde izango da e, jakinez, ba e, ikastolaren beharrak betetzeko laguntza behar dela eta ekonomikoa Eta ez bakarrik ekonomikoa ere, jendearen presentziak ere sustengatzen du Ikastola. Bau pentsatzeko da udaren zin azkena izanen dela? Ikastolako animazio taldearentzat azkeni ekitaldi e, importantea izango da. Eta geobiktiko uh, urte ondak buruz uh, egiten duzien mus uh, txapelketa? Bai, hori ondoko Ikasturtean izanen da. Geoa ba. meza pilota, geoa hiriburuko pesteetan oino taloak. Ba, bon, uh, nahi dugu non bait profitatu uh, eskerzeko laguntzaileak, biztena, diru emaileak baita ere uh, komunikabideak eta beriziki eskoli Eta biztena, zubarne, pampi. Bide esker, placer bat da. Beste egitzeko, bai, bai, nahiko genuke ba sorpresatxipi bat egine, eta bueno, ba, gure bigarren eska onditu da, eta bere azken urtea da ikastolan, eta gu ere buraso bezala ba, ikastolako azken urtea dugu. Zuei eskertzeko, pentsatu dugu sorpresatxipi bat egitea, eta elkarrekin berso bat eskaintzia, zuentzat gu eta zuretzat bere ziki pampi. Betzotipi hori da zuek eskertzeko, hei! Ta berezikipan pigure azkemeko, hei! Urte guziz erantzun dituzun deieri, hei! Beti alaitxu eta espainetan irri, beti alaitxu eta espainetan irri. Ai, ai, ai! Mil esker hunkitzen hau zu, Ba, mil esker zuri. Mil esker hondi bat, egia e, e, bada urtezu maizu elgarrekin e, egiten ditugula? Bai. Bai, egia da, e, ikastolak e, beti gurekin kontatu izan du e, olako publizitatea egiteko. Gu bai gira e, Euskaldunak, Euskara ongi eta buraso ainitz bada ikastolan, baina e, ainitz bada e, Euskara zezdakitenak E, eta horregatik e, be, beti kontatu dute gurekin e, hau egiteko. Eben mil esker handi bat, placer bat zen <laughs> netako e, lagondofamilia e, hemen errez ebitzea? Bai? Bai, eta... Mil esker Mil esker zuri e,